Då. nu är vi live alltså Ja tjena, Biaset Mjutad e Teams möte på jobbet eller Gammal vana det, det är ju kriset också Det är ju kris-kanalen Jävlar vad pro ser ut Känner känner känna. Bros, you look like shit. Please turn off your cameras. Vännerna och kompisen. Oh, oh, oh, oh. Puls finns hemma om du har ihåg mitt nyårslöfte. Ja. Det ska bli Puls hemma. Mer Puls. Det finns det. Vad heter Pulsen? Pulsen är Tulle. Rulle Puls. du. vet inte om, du, vet inte om du, ditt ljud är lite konstigt sen du, jag vet om du, när du är på GarageBand. Eller och där sitter Men alltså, det här ser till mig. Eller låter bättre när inte har på kameran och skit. Pratar lite mer. Ja kanske Hallo hallo. Är det för att jag får bära ballarurer också Ja men kanske jag, jag tror att den kan hålla på att störa Och det sitter borta ja. Men det droppar ut lite hela tiden När du pratar Det blir så trött Är det varför vi gjorde det först. First ja. Lite bättre tycker jag Berätta en historia så? Om katten Vad är det roligaste med katten Katten är jävligt mjuk Det är det bästa med katten han är mjuk. Börja på ja. tml <laughs> Nej, jag tycker det är bättre. Pussy so soft. I wanna spoon it. <laughs> Men nice. Ska vi, ska vi testa och köra igång då? Mm. Det kan ju gå hur som helst. som sagt. Ja. Ja. ja. Då är det då. Mm. Kommer ni ihåg den gången vi satt oss och <laughs> försökte över internet igen? Så. <laughs> hur är läget vi... då? Sköp. <laughs> Det är man inte det som inte händer där man ser varandra ja, i ett det, det som var på säsong två all over again. Mm. För att säga en, för att jag en sak innan. När tänkte ni på ja. ordet käfer senast? <laughs> <laughs> eh, varje gång jag ser Kiefer Sutherland. Förklara för mig, var det rasistiskt med käfer? Ja. Mm. Det var liksom en svart person. Ja, exakt. En, en käfer. <laughs> det var en ordet i Dalsland. Ja, eller i vårt kompisjägg. <laughs> ja, kanske. På, vad det var då? Nej, men jag, det var någonting som fick mig att tänka på käfer. <laughs> var, det, var det ilska eller var det... Nej, men det var något ord. Jag vet inte om jag såg ordet chefer och tänkte på käfer. Men... Ja, så att det, det var bara det det var. Det var rasistiskt. Mm. Ja. Det var Vaske som eh, hörde en typ Arnold-film i tvåan, har jag för mig. Eh, <laughs> och berättande berättade för Emil Alexandersson. För då sa de kill the käfer i den här filmen. Och det, då gick Emil Alexandersson runt och sa käfer hela tiden. Det tre år hemma. Ja. Det var inte mer det, jag skulle tycka bort det. Okej, okay, jag, jag var lite nyfiken på etymologin av ordet käfer. Mm. Vad var det i filmen? Vad, vad, vad är det Jag kommer inte ihåg. Det, det var ja, att de såg, det var de såg en svart, svart film. E-F-I-R e som man själv gjorde, eller? Nej. Äh, det vet jag inte. Äh, Tysk har väl inget E. Det är väl det. Eller har de det? E-F-R-Munich Airport. Första att söka resultatet. e r bistro på äh, München-slipen. <laughs> E-F-R-Bistro. <laughs> så, så det ser där trevligt ut faktiskt. Alma Våll går dit. Troligtvis inte. Behöver en introduktion eller? Är det... Ja. Är ni redo? To Do It, yeah. Boys. Do it. Online once again. Hej och välkomna till de tre vännerna och kompisen. Jag heter Kristoffer Saltberg. Jag heter Erik Andersson. Jag heter Sebastian Andersson. Ja, men den lokala källan. <laughs> det känns som en kebaberia i Göteborg. <laughs> ja. I lokala bistro <laughs> Vad är bäst och sämst? Hur har vi kan Åh, det var så farga. Emil. Ja, men, en, en ganska tydlig contender. För det, I och med att det har varit ett tag sedan vi poddade så har jag liksom inte hänt så mycket med jag har ändå gjort saker. Så det är lite svårt att urskilja vad som, är, vad som är toppar och dalar. Men igår i alla fall så var jag hemma hos Malins morsa på middag. Och så var det ju då bussen. ni vet obtq -bosse. Han har då haft som projekt att digitalisera massa gamla diabilder från sin barndom och sånt där. Och drar då fram en eh, gruppbild som han tog på stranden på Mallis med George Best. Oj! Tjena. ja, och det, var ändå, det var ändå mäktigt. Så han skickade till Emil. Jag tänkte att han får i alla fall halvjom på det. Och så svarar han med några av George Bests härliga citat. Um, nej men en, en selfie med George Best Var ändå det var ändå coolt Ja. Ah, nej jag kommer inte på något Det är bara ah, mm, mm, mm, mm. Ja Det skulle kunna ta mig in på en grej Så jag håller lite på den Jag kanske gör, jag kanske gör en eh, tillbaka referens Kanske vevar in den sen mm, det, exakt. det gillar vi den här podden <laughs> Men okej, okay. nästa person Craig <laughs> Här ska vi. Basse, Åsa. Tjena, Basse här. Jag har varit sjuk de senaste veckan. Jag har varit helt utslagen. Så det är väl den sämsta egentligen som jag har Men, ähm, <laughs> Så därför jag är jag bara mjuter och har mig här. Så det är gött för att jag kan göra det. För jag hostar som en idiot inemellan. Jag har varit fången i Åman. Jag kan inte ta mig härifrån. Har du med vaccinet att göra tror du? Kanske. Aha, <laughs> uh -huh, jag bara lägger ut. Here we go again. Uh. Är det för att du var sjuk eller av någon annan anledning Att du känner dig Är det någon som håller dig fast <laughs> Blinka två gånger om, om huset <laughs> Släpper ut dig ja. jag, jag är på er i spårum måste såg Vaccinet, det kan inte vara något annat Då är det Men Har du tagit något nytt vaccin? Nej Men det, väl, nu det, det, spel, det, det spelar ingen roll Vi håller kvar vid gamla vaccin Och ifrågasätter dem <laughs> mm. Ja, nej, det var riktigt drygt här Fanns um, vi inte fan Det vara ett tag sedan Men uh... Jo just det, så här, eh, Nu när man är nybliven fixare och tror att man har koll på saker och ting och ska visa sig ibland eh, riktigt hantverkare så eh, får man ju vara på vem man egentligen är, att man kanske inte ska vara så självsäker som man, man ville vara. Jag var på Jemmo Fixer för några veckor sedan. det första man säger, stora handlingen man gör för de egna projekten. När man köper splitter nya verktyg och penslar och Exakt. sånt. Så folk Exakt. ser att okay, han har aldrig gjort det innan. Exakt så. Mm. hade en massa grejer slängde upp dem på kassan. och skulle bara ta lite färg som jag också behövde dåret hon som stod där. Ja, men jag ska bara ta en burk färg också. Så gick jag förbi kassan och tog lyfte upp en 5 liter vit väggfärg från hyllan där. Vände mig mot kassan och bara pappa ut hela skiten. <laughs> Över ingången i butiken Nej. 5 liter färg. Nej. Det är ju tydligt terrorbrott. <laughs> och då kommer de. No, Stackars, råe kille han kan inte ha varit äldre än 16 typ. Så kom och suckade högt och fick börja torka med papper och maskrapan hade hittat det. Så ja fan Dåligt samvete. lite. Han tog ju syssla mycket betalade. med sån där. klev mer eller mindre över den där skillen på vägen ut. Vad för så. Ja, man vet ju det. att du gillar sådana situationer också. Ja, det är där du hämtar din energi. <laughs> ja, så det var riktigt jobbigt. Så nu visar jag mig att jag inte att vi och fix längre. Ta andra butiker om jag behöver dem. Det börjar bli ont om ställen du kan gå till eftersom du har fuckat upp det. Ja, jag vet. Tänk att vi har debaklet förra gången vi pratade. Ja, men det var ju i Göteborg. Mm. Tack. Alltså du får klippa dig om Åmål och köpa färg i Göteborg nu då. Eller <laughs> ja, jag vet inte. Det bästa var nog... Eh, också med, alltså du, det börjar bli på, på riktigt nu eller om man säger när man ska flytta. Mm. Man börjar inse vad fan man har ställt till med egentligen. Men eh, man var så tvekat lite och sånt. Men det var en dag jag tog ledigt från jobbet och bara fixade i huset. Och så tog jag en paus. Jag en termoskaffe och så gick jag ut och satte mig i på en sten i min trädgård drack kaffe mm. i solen oh, typ var det så här, okay, det det blir nog rätt bra det här ändå kände jag. Mm. Ah. <skratt> <skratt> jag fast mindre frågande. Ah. <skratt> Men ja, så kan jag tänka att det. Lät. Ja, exakt så låter jag. Det var nog det bästa tror jag. Det var bara ett litet ögonblick. Det var perfekt. Det känns nice. Det undrar vi dig. Det gött att en, en man behöver bara en sten att sitta på. <laughs> <laughs> och då är det lugnt sen. <laughs> Varför köper du huset? Du skulle bara köpt mark med sten. Ja, det är Ja, Erik, hur är det med dig? Jo, det är bra. Oj, vad är det bästa? Jag var på jobbresa i Serbien. Serberna är ju kända som Europas negrer. Eh, ja. Och det var väldigt kul att se dem utanför ett zoo. Eh, så eh, det, ja, det var gött bara betald resa ner till Serbien som man kanske inte annars hade dratt till Så eh, det var väl det bästa och sen har jag precis varit i Helsingborg och varit där några dagar också och bara haft Är det en... sämst? Nej fan det... det sämsta kommer jag till, tro mig För då åkte jag också till Åmålen helg förra älgen rättare sagt, tåget och så var jag så jävla pissnödig där mellan typ Öxtered och Mellerud så jag går in på toan och to be fair så jag, gjort, jag skapar den här situationen själv för jag ser att det är stopp i toan ja. men jag, jag pissar på det, det går liksom inte att stanna detta, i det läget. Och då tänker jag så här: ah, Ja, det kanske kan spola ändå Med lite tur. Men det blir liksom så här: Ja, ah, det, det går ju som bekant på Rälståg, men visst, det är lite guppigt ändå Och man ser att jag fyller upp typ hela skålen. Så när det börjar guppa så är det så att det nästan skvätter över men inte riktigt så är jag bara ja ah. och så, så, här, så går det ju då inte att spola kanske går till 5%, mm. men då är det bara att hoppas att ingen står utanför, så jag kan glida tillbaka till första klass givetvis eh, utan att märkas. Men då står det står du i en tjej där utanför och väntar. Ja. Jag tror att du som en Då får jag ju ta snacket och bara säga du. Det stoppar han Jag märkte inte det för att det var för sent Och inte in den Det är också sällan man hör historier Om folk som säger Ja men jag såg att det var stopp i Men jag tänkte jag kör då och det är bra Sådana <laughs> historier har man ju aldrig hört i sitt liv Så bara, jag vet inte vad som fick dig att tro att det skulle gå men... Ja jag vet inte vad som fick mig att tro Att jag skulle komma undan med det över överhuvudtaget Nej Det finns ju Nej, ingen, ja. ingen chans att hon tror att du bara har pissat där inne Eller Nej, exakt. Nej, man antar ju det värsta. Mm. Om, man, om man ska hårdra det så ser du mest ut som den som orsakar stopp i toan av oss. <laughs> ja, det köper jag. Eh, och det, det var ju liksom inte ja men jag förvärrade Nej. ändå situationen. Mm. Det är lite som ja, men, vad ska jag säga, att vara i Italien i andra världskriget. I alla fall lite Tyskland och startade skiten <laughs> <laughs> Nej men man har rakat en schysst mustasch liksom. Och så går man på stan Och så råkar det vara en mr möte Och så syns man i bakgrunden på någon bild Med sin mustasch då, Ja så det man har tajtat ju... till lite för ja. mycket i hörnen <laughs> Exakt, för man har hört att det ska vara, det ska vara Som mellan näsborrarna så ja. har Den perfekta mustaschen Nej, men, eh, Jag är ändå stolt över mig själv För jag kunde inte släppa in den där Utan att säga det Kände jag. Nej, mm. civil courage kallas det. Så jag var bara såhär, ja, på ett eller annat sätt så behöver jag ju ta den här diskussionen och säga till den. Och det gjorde mm. jag i alla fall. Mm. Det kändes, kände jag mig vuxen. Mm. För det finns ju de som skulle vara så här. jag kommer aldrig träffa den här tjejen igen. Jag bara går. Ja, mm. exakt. Mm. Det här är Men... det är det Starkt klatten. av dig. <laughs> Men hon märkte ju liksom, jag gjorde det mest onaturliga man gör. Vilket är att öppna dörren och ta Fler. direkt. Ögonkontakt mm. Medan han står först i kön <laughs> hålla, hålla för armen liksom För dörren och, bara, du. <laughs> och sen det näst Mest onaturliga Att ta snacket Medan han står ja. först i kön ja. Som också är jättekissnödig Eller bajsnödig Ja Och, eh, aj, men eh, det var ju inte. Bra. Men det kom jag över ganska snabbt. Det eh, var du rätt, för dig Ja, kanske är det. Det var varit värre om du släppte in den. Inte sa någonting, tror jag. Ja, då jag, hade tror jag... Du, hade, du hade förlorat sömn mm. över liksom, hur reagerade hon när hon kom in där. Var, hur gick hennes resa sen? Ja, och så är det. Nu vet man att... går hon, Så går hon av i Åmål också. Ja, ja. <laughs> du då gått framför bakom och tittat bakåt och le lite mot henne. Ja, <laughs> exakt Eh, jo, med mig är det väl bra Jag skulle säga på tal om NMR Jag sätter på min kamera här igen Så jag få en riktig NMR-frisyr Jag är inte rädd för att synas i bakgrunden På nmr foton <laughs> Älskar råskinsluckor <laughs> Ja, men jag stänger av den För jag är osäker på hur det påverkar mig Mentalt <laughs> Det bästa är ju det jag skickade i min pappas gratulationer till bröllopsdagen, kommer ni ihåg? Mm. Just det. Mm. När han skrev... Lånet eh... är löst där nåt. Ja. Grattis på bröllopsdagen. Nu har banken löst era kram. <laughs> Mycket <laughs> business i ett FMS. <laughs> ja, men det är så att pappa har köpt ut mig ur lägenheten. Mm -hmm. Så för det den var värd och det vi har lagt in i den typ. Och vi har ju samma bank då, så att det, han, han har ju pratat med banken och de har löst lånet då. Så har jag fått in resten mm -hmm. på mitt konto. Så jag har inget lån längre också, vilket är jävligt skönt. Nej. Det var tyvärr inte någon Larsa <laughs> Blomgren eller, eller något sånt. Nej, kan vara så att jag reachade efter en konspirationsteori där. Men jag, jag var på det humöret ändå. Ja, men, och du var lite nej, för kritisk. Men kul! Skönt att skicka Uh -huh. Ja, alltså det var så jävla jobbigt att vara hyresvärd, kände jag. Jag är inte skapt för att vara hyresvärd. Vad <här> <här> <här> ja. är det som var jobbigt med det då? Ja, men att de ska, kan höra sig när som helst med att nu har det här gått sönder och nu har vi den här frågan eller nu ska vi flytta ut, kan du fixa någon... Eller de säger inte att de ska fixa någon ny, men jag behöver ju fixa någon ny. Mm. Som nu de, när de flyttade ut, de, skulle ha, de hade kontrakt till sommaren egentligen då jag inte fick hyra ut längre. Men nu var det ju tre mm. månader, fyra månader som jag behövde egentligen ha någon som bodde där för att jag inte skulle ha den mm. bara för att jag skulle betala hyran där. Men mm. då köpte pappa ut mig. Egentligen skulle vi sälja den. Det var kanske det vi ville egentligen. Men nu köpte de ut mig och så ska Sandra och José flytta in där. Mm. Mm -hmm. Så de är där och ja, fixar det och må målar. Och så mm. så den stannar kvar i familjen. Mm. Det är så ni gillar det känns det så. Ja. Det huset kommer bli nya kilarna. Ja. <laughs> Bara köpa fler lägenheter. Mm. Kilarna vertikalt. Och, bas <laughs> och basken på toppen. Den är... mm. <laughs> ja, det sämsta är ju odiskutabelt den här diagnosen vi fick på Svante. Mm. Som vi, som tur var, inte vet så mycket om heller. Men, inte, det är väl... Vi pratar väl lite i Emil om det, men att det är ju, vi ser ju inga, inget negativt på Svante än, Så att det går bara framåt. Han mm. gör bara utveckling till det positiva. Så att uh, vi bara kör. Fokusera på det. Mm. Ja. Så får vi, se. vi har ju täta läkarbesök så att skulle något hända så har vi ju nära till hans med det. Men eh, en annan bra grej, på tal om kvinnor på mitt jobb och så, eh, så ska inte den här som jag har pratat om Rita Fjällhaugen, hon är kvar. Men en annan white trash morsa som jobbar på, på jobbet, hon ska operera sig imorgon och ska vara borta fram till sommarlovet. Ja så det är så jävla Kan inte jobba med kvinnor bara <laughs> Nej så nu är det jag som Hon har varit lite såhär eh, Rektorns högra hand När det gäller fritidsdelen mm. Så vem är det som steppar in och tar den rollen nu oh. mm. Hand of the king Hand of the principal <laughs> Får en sån nål då som hand of the king har i Game of Thrones Ja Fast Ja. Ja. Jag ska bara stå bredvid henne när hon håller så här sommarlovstalet och bara kolla på henne när hon låter så här. <skratt> Craig, du hörde inte det där? <skratt> Stryk. Men det är väl om du går in i någon helt liksom Lord Varys roll nu. Ja, på Rubank det varit kön så det blir Junok och <skratt> Ja jag, jag, jag börjar ju lite skolgården. Nej men det är bara det som känns så jävla logiskt med Varys att han har små barn liksom. Och det är <laughs> dina elever som kommer att skvallrar om andra lärare. Tar Nej, jag här... blev ju lite Master of Whispers när jag fick tillgång till de här kränkningsanmälningarna. Mm. Mm. Det, var, det var första steget. Det var första steget. Sen när jag skapade kaos. Chaos är så lärde. Ja, så det är det. Gött nice. kvinnor slutar. Du kommer fan Ta över den skolan till slut Bara mäktigt att se dig gå runt på skolgården i framtiden Som rektor med den lucken Med den frisyren som du hade och bara, Du ser ut som en mobbare liksom. Och så är du rektor Jag tar inga skit på. Nej, exakt. Emil berättade om en eh, lärare på skolan Han är på som alltid hotar Med så här kalsongryck Oj, eh, Problematiskt och, Ja, någon i det arbetslaget kommer ju få sparken så småningom. Alltså artikel, sparken. Men, och då hade han liksom såhär, och hans andra hot är liksom såhär Ja, mig på parkeringen 14.00, typ. så fattar alla att han skämtar, säger Emil. Men det kommer ju slå fel någon gång. Men då hade han behövt dra ett kalsongryck på en elev och förstörda hans kalsonger när han satte upp honom på krokarna på dörren. Jävlar. Och det gick tydligen bra då, för han, alla skrattade och så ringde han hans föräldrar och sa att ja, jag gjorde ett kalsongryck på er son och de bara skrattade. Och... Men det kan snabbt... Ja, det är kaos. Segment! Har ni... har ni lyssnat på någon musik eller? Oj oh, ja. Tyvärr. Ja, tyvärr. <skratt> Yes. <laughs> uh, är det någon som vill börja? Jag kan börja. För det var fi fan alltså. <laughs> jag var riktigt taggad ändå på The Darkness. Man brukar ju ha lite ri i sig. Mm. Lite roliga i texterna av det. Wailande. Så jag var mm. då riktigt taggad på att se vad de har kokat ihop. Men det var bara sörja tyvärr. Man yes. har lyckats uh, göra på spisen. Han har de kvar en jävla rock alltså rock soundet liksom. Nej, eller jag, nu inte Arena rock, andra liksom, är det låtarna, men det här var absolut inte det. Det här var en western denga typ. Mm. Alltså bara ja. så här tänk den, Mer ja. line dance fast utan tror jag alltså att gitarr typ som plinkar lite. Mm. Och så sjunger han låten heter då Hot on my tail. Mm. Jag tänker att, att ja, men fan, han blev jagad av polisen eller något sådär coolt Nej, det var att han hade checkat Böner och fes När han hade samlag med sin fru Det var hela Oj. konceptet på låten och, och så gick det bara ut För liksom, såhär, de drog allt det här bara, All setup för Texten i låten liksom, Var första versen och sen bara Repetera hot on my tail Resten mm. såhär, Tre minuter till eller någonting <laughs> <laughs> Kul att få den låten att lyssna på. <laughs> bara den där Om Om du vill höra bara hans uh, lyricism här: My body couldn't handle it. I couldn't hold it in. My body couldn't handle it. I was rendered powerless. I couldn't do a thing. Den in rich tomato sauce, familiar and tinned, sauce, familiar and tinned. The rest of that long, fateful night is written on the wind rest of that long fateful night En har skrivit en del det Kan jeg jo <laughs> ja men det var så, här, så ja. Väldigt från left field Och väldigt besviken <laughs> Vad <jag> ja, efter <laughs> i, Min vision i huvudet Var ju så här när jag såg att du fick The Darkness Så tänkte jag såhär, fan vad kul Och bara har inte äh, tänkt på dem på länge och så kommer han tänka lite på Bailinga ja? Och sen så mm. kommer han liksom, kommer han lyssna på den här Och så kommer han vara såhär Nice Och så kommer han typ köra runt i Åbo och lyssna på hela albumet Och bara säga gilla ja. The Darkness ja. det var mycket förhoppning. Men så, så blev det inte då Tyvärr Nej. Om man, om man kan ha någonting bra i låten så var det några stämmer de gjorde det, som var väldigt uh, som var inspirerade av bandet Sweet-typ som jag gillade. Mm. Det enda på det. Känns som, är är det är något de ska ju sätta så är det det. Exakt. Det var nej. Nice. Mm. Okej. Okay. The Darkness. <skratt> Ja, du behöver inte ta bort den ljudeffekten, för jag fick ju recensera Rasmus' Creatures of Chaos. Creatures of chaos. Well, we vad tror ni den handlar om? Om ni får gissa bara helt fritt. Jag tror att den handlar om Creatures of Chaos. Of Chaos. Jag tror att det handlar om ett messy relationship som aldrig som är så on and off det, det är inte det är en dålig istig egentligen. Erik har du då istig. Creatures. De befinner också, Jag vet du det? Noll invandring. Ja. <laughs> Lyckligaste folket i världen. De ja. kommer ja, creatures Nej. of chaos inom förstörelse. Nej, den handlar om De själva. De är creatures of chaos. De är lite så här. De är lite utanför, känner sig lite inte accepterade av allmänheten. Ja, gamla med de nu? 50 någonting. De, men de, de skriver den här för andra Misfits, Känner ni så här mm. så är ni en av oss. Ja. Också med och som är oinspirerade i gitarrer och trubbar. Mm. Alltså, du bara säger originellt koncept. Ja. ja, jag kan läsa lite då från den. Creatures of chaos, love it or hate us. If you're feeling dangerous that means you're one of us. Det är ju farligt nära såhär mother or killer <laughs> <laughs> territoriet. <laughs> ja, det, jag tycker det hedrar dig mer än något <laughs> Psychos, sickos welcome to the church of zeros. train wrecks rejects look around as god is my rejects, look around as God's my witness crypto grifters misfit toys and twisted sisters broken cradles we will catch the fallen angels crypto. Det låter som en uh, Slipknot-text typ. Såhär, uh, mm. ängst är alternativ. Vi är inte som ni. Ni är så jävla normala. Mm. Men det är ju så ja, definitivt det är The Rasmus. Ja, såhär slutar hela låten. Look what they done to us. The future's afraid of us. The future's afraid of us. The future, belong to us. The future belongs to us. <skratt> så uh, avslutar man med allt. <skratt> Riktig sån Ja. Yeah. Mm. Jag angst. klär mig i svart Det gör inte du You're part of the just, att är, just att de är 50 också är så här. Det är ju bara att Frontmannens Volvo kombi är lila Istället för en normal färg Det är hans liksom yeah. alternativa grej mm. Don't want no skinny wife Big Breast <laughs> Kid Ja tvärtom vad då Ja hoppas då det Då var det skinny Kids <laughs> Big Breast Wives Ja det, det är verkligen Kristoffer Saltberg Anno 04 eller något Vad heter frontmannen i The Rasmus? Han heter väl antagligen Rasmus men Det ska ju inte nog vara så säker på att han heter Lauri Ylönen Ja Ja, men han är ju någon slags mognadens Benjamin min button då, antar jag. Fan han har bara <laughs> gått baklänges. Ja, men vill jag höra In The Shadows nu så skulle jag känns lite creddig jämfört med det här. Mm, deppigt ja, att de fortfarande då? har spelningar ändå. Ja. Um... <här> <här> Erik, snälla rädda upp det här nu. Det kan jag ju berätta direkt att det gör jag. Yes! Nice. Jag kommer till och med... Jag vill att ni ska lyssna på det Kör! Det här är alltså som ni kanske ser eh, Det är från Netflix-serien Devil May Cry Och det mm -hmm. finns ju knappt med bättre än att sätta Evanescence på det, känner jag Det, är bara ett det känns som att man skulle göra ironiskt Men det är, så själv det är så självklart att man vill nästan driva med det direkt ja, Men precis, så här låter de. Vi ska bara lyssna lite grann, tänker jag mm. Är det här baserat på Spien-serien, typ? Mm. Ja, exakt Hand med handske. Utan fingrar. <laughs> <här> Lyssna bara tills det drar igång. knappt pausen när jag börjar här <laughs> eh, men låten. Eh, men egentligen hade jag bara fått den på min eh, sån weekly discovery-lista så hade jag väl inte eh, tänkt så mycket på den. Men nu när man ska ta in lite, ja men då är gott att se så här, ja men jag som har sett eh, Arkane, shoutout mm. Toto, så är det bara en så bra mix med den musiken typ till mm. En vad jag antar är en anime, anime serie Ja men exakt Det är bara så, så klippt och skuret för det Och att det faktiskt funkar är ju, Då blir man ju varm inombord Ja men exakt så Dan får faktiskt Papa vad nice mm. Ja men Då ska jag avrunda med lite Papa Roach då Just det, <laughs> det här är jag Kom inte undan oh, Fan har de gjort har vi någon annan referens till Pappa Roach än uh, den låten? Är det Firestarter? Got my life into pieces. Nej, just, pieces. Den är jag, ja, precis. Ja, men och, så att, Smells Like Teenage Spirits tidigt 2000, också rebelliskt. Sen har man ju verkligen inte tänkt på dem men det de har gjort då Vilket jag jag vet inte om jag kan respektera det egentligen Men det är väl lite som The Rasmus att De får ju ändå försöka överleva För det, är ju, det blir ju mer ett business man, man märker att de har inte så mycket mer att säga mm. Men här har de då gjort den här Svängen som eh, ni Kanske kallar som smash mm. into pieces eh, Metalbandet som är med på Eurovision varje år Eller Melo Melodyfestående varje år mm -hmm. Att de gör den här kommersiella twisten till Ja men vi, vi gör radiorock Så den här låten Låter som att den skulle, det skulle kunna vara årets eh, mellow med distade gitarrer. Det finns inget... Nu har jag ju inte så tydlig bild av vad Papa Roach är. Men det finns, för mig finns det inget som säger att det är Papa Roach. Det är bara en så här, Ja, den hade lika gärna kunnat vara AI-skriven. Det är bara en, en metal-radiosingel. Men de har då... Dels har de en så här coolt mantra i början. Som jag tänker tilltalar The Kim Engbergs of the world. Mm -hmm. Så säger de så här running from the past running from the pain you can't run it back if you can't get away Så är det typ sådana grejer liksom ja. <laughs> Det är riktigt cool. Ja, Har egentligen Ingen koll på vad den handlar om Men det låter som att de bara har det jobbigt Och att han ska liksom, Han kommer inte ge sig even if it kills me Är väl sensmoralen liksom Men jag vill ändå spela en riktig 6 av 10 låt Passar mm. i mello Men det finns bara plats för en mätta låt Men sen så har de ett dropp i låten Och det är ändå ja. jag, Preaching to the choir när det kommer till dropp Och, och mätta lite här och sånt då. Men eh, fan om jag inte fick en liten rysning när, när det här smalt är Så jag ska se om ni kan få Vi eh, ska se Hollywood undead Vi Ja. ja, verkligen. Och lyriks känns också så här, eller... Äh, sången låter lite som att äh, det hade kunnat vara något av era bandgymnasiet som har gjort den här äh, Bring me the Så svängen äh, låter väldigt så här. Ja. Mest det var och vara här är ju Lukas. Mm. <laughs> ja, det är sant om han hade fortsatt. Ja, precis. Men, men nu då? Nu hoppar vi till eh, droppet här Ni vet, två refrängar har gått Två verser har gått, vi behöver mm. något Jag ser exakt lyssna. på baren vart du är Och det är så jävla givet för ett, <laughs> ett, ett dropp Ja Bara lyssna och här nu På Riktig jävla radiomattan. <hör> Alltså, sen så är en kvinna som säger warning. <laughs> och det tycker de räcker. Det ja. yeah. är så jävla bara. <laughs> uh, nej, men så... Jag både gillar den och bryr mig inte så mycket. Så det får bli en 6 av 10, liksom... Uh, halvtut. Det är om du kan starta ett tut och sen avsluta den eller pausa den mitt i. <laughs> Något sånt, kanske. Ja... <laughs> Ja, oh, nice. Det här eh, riskerar ju att bli en jävla musikbonanza idag, känner jag. För vi mm -hmm. har så mycket musik att gå igenom. Right. Mm. Mm -hmm. eh, vi har ju dels en ny Henkelåt, tror jag. Just det! Ja, just, just det! det. Jag eh, så vem... Kan streama den, jag kan se, jag vet inte vad han heter dock, Finns... fanns den förra på Spotify? Kvarnen, Kvarnen vad heter han? Ja, jag ska se om jag hittar det här. Kvarnen hette artisten, ja. Och så är Tuxfors den senaste, va? Kvarnen i Tuxfors och Tuxfors. <laughs> är de två låtarna. Jag börjar dela min skärm Varför inte fortsätta, tänker jag. Det är sant. 1730 plays. Varna med Tuxfors och Tuxfors Vi börjar mm. Bara säga paus när det är dags att trycka Paus Vi Det är Tuxfors shopping center Där möts gammal Och mm. En och annan norman Handlar rökläsk kött och lunch Rökläsk Ja mm. då. Den rinner så stolt genom byn berättar sin saga Från timmerflottning Till att mala gryn Den bär på historien Den bär på vårt arv Arv Trötsfors du har Naturlig har Vi tar pausar där Vad ja, fan sa ni i Varså, rök rök, rök lax Tror jag det ska vara Jaha Du har en naturlig skär Skär vad var det, det var något mer Det är vårt arv <här> <här> jag, jag, jag har en sån <här> Nej men ja Det är inte så mycket att anmärka på annars det är, Första det är, Jag skulle säga en bättre Griven låt Än Kvarnen Än så länge Det känns också väldigt ja, det, är. Det, det känns väldigt Tre, tre det, det motung samtidigt <laughs> Ja, men, <laughs> <laughs> Nej, men Det är väldigt bra musikstil Ska jag säga Till vad Töxfors mm. är för mig Töxfors ska, ska låta jag. så här Han tänker ju att det här ska spelas i gallerian <laughs> Han har så höga planer Exakt mm. Men det här, det, det här får vi se Om den han gör baserat på det flängen som kommer här tror jag. Mm. Hoppas den flyger. Ja då hög forst, Oh, paus, paus, paus. Alltså varför... Nu jag dig igen sen. Det ska du få göra. Han måste ju ändå ha lyssnat på tillräckligt mycket musik. Och, och läst på tillräckligt mycket om musik. För att så här, känna att det är värt att lägga lite tid och energi på då. För han var ju... Han känner typ in bara. Jag älskar den här refrängen. Jag är inte, jag är inte alls med det heller Emil tyvärr. Det här är en otrolig refräng för mig. Han har ju skrivit två olika. Ja, jag vet två olika uppläkningar tycker jag. Den ja, den andra det för fokuset. Nej, det alltså, det var ju alltså så här perfekt avslutning för ett kort första refäng och bara ja. hopp vilket är mörkt i sig att säga men <laughs> ja men en riktigt så här kött och poteter country refäng. Ja, exakt och så bara rakt in i den jävla ba om traktorer och skit. Jävla snabbt Han... a traktor kom efter hopp också. Det är bara så här... <laughs> Samma ord fortsätta. jag bara säga en sak innan du sätter igång Den är ju för lång också Den kan inte vara fyra minuter 18 sekunder <laughs> Jo jo, jo, jo. Vi, har, vi, har, vi har tre verser Och en brygga <laughs> Och allt är a-genererat han, han har inte tryckt på remixen Enda gång utan det är först eh, den här maskinen har spottat ut så hela låten. <laughs> det är därför jag är lite. Jag vill inte gå tillbaka, kanske. I, inom um, lagens alla meningar så ska ju reflektionen komma igen, precis som den var. Men mm. det är inga garantier där, jag vet. Nej. Men vi, vi, vi kör vidare och bara ser vad som händer, tycker jag. Ja. Mm. Huben smæggar Ubens smæggar Huben smæggar Ja. smæggar Huben smæggar det rullar <laughs> de ja. Det her farer jo i en En skål för en bygd <laughs> där helar De puttrar Försiktigt Genom by og by! Du får følge med så länge du ikke er stund Tøxfors, Tøxfors, din sjæl er så fin Kom ud i solen, dra op din gardin Vi kvarnen vi samlas med glæde og hopp Gør stop stopp i Tøxfors Ge oss hop og hopp og træk på de vægge vi går Tøksfors, du er hemmet, den lugnet vi får Vi drar alla raggen tills vi får gråt hår Handelsparken lyser når ja. När kvällen faller ned Der mødes vi för handel För prat och för mer Och den Eller antingen er seks sex eller mer En el som forbinder vår bygg hela året ja tisade med dem. Äh, men det är ju att han är en sån jävla lokalpatriot. Så han vill ju att handeln ska gå bra. Ja, men han har ju, inge, han har ju inget att säga om textmors. Han har ju inga känslor. Det är ju bara Ayn som har försökt bygga meningar. Liksom. Nej, men han är ju autistisk. Det, han ja. förstår ju inte. Han skulle ju aldrig kunna sätta sig in i en, vad en vanlig låt handlar om. Så han har, vad har vi i Vi har ett köpcenter och vi har A-traktorer. Ja, det, var, låt. det är lite historia med några stockar i början. Här. Ja, för ja, det, det har jag också är. hittat. Han har han gjort väldigt har mycket sånt på sin YouTube-kanal väl? Eller Facebook kanske Ja, exakt. Jag hittade hans YouTube-kanal när han lägger upp han har lagt upp grejer från Åmål 1923 och liksom Högsfors yeah. gamla sägner och sån där i sju delar kortfilmer. Yeah. Det bara är så här, det här får du inte tycka är intressant. Han gör ju uppenbarligen det. Men ja, det kanske är sexandel. Han har ju en historik med horor också. Mm. Låt oss <laughs> lyssna. Högsfors, <laughs> din själ är så fin. Vi kvarnen vi samlas Med glædje og hopp Gör stop i Töksfors Ge oss hopp Traktorer putrar på de vægene vi går Töksfors, du er hemmet Det lugnet vi får Vi drar alle gæng Tils vi får grått hår Så sjung om Töksfors Vår byg, i så fint Brån handelsmarken Til grænsen i väst tøksfors, Du er en plads Jeg gillar allra bæst oh, Tøksfors Tøksfors En plads der vi Der vi vil <laughs> ta. Vi vi Men også der har tøksfors, de her tøksfors, Onaturit. Men han har de här verktygen också Hur kan han få det att låta så billigt För det låter ju som att han har hemmatsnickrat låten Men det har han ju inte Så han tar ju inga av fördelarna med att kunna ha i det, det låtar <laughs> Nej jag är, jag är så provocerad alltså, Men det är, han är ju konkurrent också är det? Mm. Jag förstår att du men, av alla här Blir mest provocerad av det Men också för jag tycker att han borde vara bättre på det här. Men då känner du inte henke om det. Jag tycker att han borde vara bättre där. Nej jag är ju jag är ju är Men tremant fan. Ja, vilken var bäst den här eller kvarnen? Kvarnen. Ja, oh, kvarnen fan. Doi doi doi doi doi. doi. Ja. Den Det hade i alla fall ja. Då går vi ändå på salnbordet. Ja. Doi doi doi doi. Ja, det är riktigt dåligt alltså. Jag tror fan kvarnen vinner. Det var det var jag vet inte. Den var roligare också. Ja, exakt. Jag tycker, han, Som du sa kanske, att han har hittat lite mer text för sound här. Som det är så mm. man vill låta. Och ja, men att han då inte kan sound. göra mer med det. Ja, exakt. Det, lite... det var ju oroväckande många plays på den. Så jag tänker att han har ju fått ut den på något sätt. Ja, men han han lopar den ju på kvarna. När han jobbar. Ja, för fan. När han sätter på den så står han och bara blickar ut. Och väntar på reaktioner. Som aldrig kommer. <laughs> Men det är kanske inte hans gamla verk vi ska jämföra med just då. Det kanske mm. är ett ny från en annan ja. Oskar Lund. årsgrabb. Eh, så Va? Det tar vi och lyssnar på nu. <laughs> jag mm. ska, jag hämta, ska jag hämta moisturizer bara. Du vill inte trycka på den fjärde knappen, eller? Jag vågar jag inte. Det är <laughs> du. <laughs> du gjort noget med också? <laughs> jeg, jeg det også. Jeg trykkede samtidig ikke meget. Ja, det var det. <laughs> okay, det kører vi. Yes! Okay, hvad er Verified artist. Just know right. that the next day will be verified again. Give me something that others hate. in smell the so Snälla, wake up again. me a the Så här. Alltså jag håller på att somna. Du, hade verified artist. Haha. <laughs> Köpt den. Jättetråkigt du. Eller vad är, vad är... Han har ju ingen usp alls. Nej men det jag tror jag... Det, det är låter mer AI än Henkes. <laughs> ingen usp alls stod på hans dopingbjudan. De <laughs> det kommer stå på hans gravsten också. Mm. Från vaggan till graven. Ingen usp alls. <laughs> Debutande. <laughs> här sover Oskar Lund. Han fick oss andra att somna. <laughs> Vidare. Den, den, den här är ny eller? Det här är inget man har hört tidigare. Äntligen kom det. Alltså den här utrullningen av nya albumet har pågått sedan eh, Saltholmen re-releasen. Vi var taggade för, på, för två ja. år sedan typ. Ja. Ja, men det får jag li lite, lite cred för i alla fall. Att, vadå, att han tappar momentum? Nej, men att han eh, kommer med någonting nytt här. Och inte bara ja. rehatsar någon gammal skit som vi har hört tre gånger tidigare. Fair enough. Um, eh, jag drar bara igång, när ni, har, ni kan prata över det. Det är en sån låt. <laughs> som så många gånger förr. <laughs> Men det känns som att han skriver musik som han tänker att folk ska på På en sån där Bluetooth-speaker på en filt i slåsskolan Ja Det här är ju musik som ska vara på i köpcentret Man ska inte tänka på den, det ska bara vara något Brus mm. Men så har han den här Han har en talang att bara såhär Köra all sångstruktur i en mixle Så att det bara låter som en enda lång Mångin som liksom, det är inte härligt skit i. <laughs> Men det talar ju så mycket för att han han har inget djup i sin röst, det är ju det det är. det är. ju bara spoken word med den minst karismatiska poeten någonsin. Ja, han skriker ju lika hårt i värsten som i, i refrängningen. Allt tappar ju sig upp. Det är Victor Bejlingas, det han har svårt för också. Det är samma som Sterbitske hade också det problemet. Ja. Att han, Det finns ingen dynamik. Det här är också rehashat Jo, ja, jag tror det ja, Vi tar tillbaka den lilla, lilla, lilla crad Och så har han också den här grejen Att jag tror att han här, har någonting I sitt random en random lyric Så att bara han och hon vet Vad det handlar om Men egentligen är det bara blind Ja, vi behöver inte dem När, när Nej, det här Worldwide-slutet. Nej, som vanligt med hans jävla låtar. Så, alltså, man, man orkar inte ens. Man bara tappar för många att bry sig. Ja. Lyssnar jag hellre på Henkes låt? Ja. Ja, faktiskt. Ja. Um, jag skulle vilja ta en teknisk mm. paus och backuppa våra recordings här nu och starta en ny typ. Mm -hmm. Så... Lokalnyheter! Eh, ska vi ta lite lokalnyheter? Nu ett tag sedan. Ja tack. Mm. Jag tror jag kan ha någonting att bidra med också. Har du det? Potentiellt. Det beror på vad du tar upp. Ja, jag vet inte. Jag kollar bara de senaste typ 4-5 okay, pd tidningarna. Det, det här är inget som är i tidningen. Så om vi säger så. Mm -hmm, nice, det vill jag höra allt om. Ja. Ska vi ta det här första tidnings Det som är on the records Så får bara ja. ta det som är off the records sen. Uh, jag vet inte om säsongen har väl dratt, igen, dratt igång nu med um, fotbollen mm -hmm. De stora snackisarna är att Eggson har gått från Allsvenskan till Viken i ja. Vad är de för division 3? 2? Erik har du facit? 3 eller 4? Ingen aning ja. Har vi någon insider där? Var, var, hur kom det sig? Gutt att var hemma Han får 5000 svart per match Och, Och det fick han, han inte vid. i Norrköping Eller vart var han var senast Geiss senast. han senast ja, Då fick han väl Väldigt mycket mer än så Men var, eh, det var krav på honom Och det är människan mm. De har träffat som minskar och krav på sig i hela världen. Ja. De spelade igår mot uh, Säffle och som fick rött kort. Ja, det är det jag har här. Han yes, kanske borde yes. ha lite krav på sig. för I motståndarlaget stod David Johannesson. Han blev derbykungen. Yes. Och vikens Eggson blev utvisad. Yes. David Johan Johannesson blev med sina två mål derbykung. När Säffle SK vann den spelmässigt jämna matchen över viken. Med 3-0. Division 3 står det här. Det som stack ut var att det delades ut fyra röda kort. Två till varje lag. Först att få lämna planen var viken stjärnan Eggson, Binaku. Och profilerna slutar inte där. Vem är tränare i viken? Jo, Simon Sjullström. Mm -hmm. Han uttalar sig här om varför det blev som det blev. Vi skulle ha inkast, sen gjordes något byte och sen dömer domaren inkast åt fel håll. Då blev det heta känslor på flera håll i vårt lag. Och det var då Eggson visades ut. Så domar schaffs. Mm. Proxigt. Mm. How far the mighty have fallen? Eller? Verkligen Är det första matchen här? Jag mm. <laughs> från guys i allsvenskan Ner till viken och... oh, ja, Någon som man hoppades Skulle bli utvisad och aldrig komma tillbaka till Åmål Det är ju Janne Schaffer Stor artikel i PD Janne Schaffer återvänder Citat, jag har knallat runt på varenda liten gata i Åmål Jaha. Och ni Real ones, kom ihåg Vad som hände sist gång Janne var i stan Popcorn. Not. Nej det var, vad, vad var det Emil? Det var inte blusen. Nej det var väl typ alltså, något sådär Ljusfesten eller handfesten Eller något sånt där tror jag Gubbjäveln slutade aldrig spela i alla iallafall ja, <laughs> Och Koffer var eh, Riggare mm, Jag skulle rigga mm. ner när han var klar Ja jag vet inte vad det är, han ska göra ens, Jag har inte läst igenom men jag såg bara Janne Schaffer Och tänkte den jäven ska få Han ska ta över djur, ska... Eh, djurparken. <laughs> <laughs> Kyrer, <köper. laughs> Vi kan gå vidare med att eh, Det är lite mäktigt Tre kronor har nya tröjor inför VM Där de hyllar eh, små klubbar Typ runt om i Sverige mm. Så de här tre kronorna som är på bröstet Är liksom, hoplappade av eh, Klubbsymboler mm. Och då, vilka är med där? Jo Tjuren är med, Åmåns SK mm. Det syns supertydligt på en av, av tröjorna. Wow. De har typ fyra olika versioner. Skicka bild i chatten sen, men... Eller ja, ni ser ju ni som kollar på Acast, eller vad du sa en gång i tiden. <skratt> <skratt> ja, men det är mäktigt. Även Säffle-lag var med också. Sen här får man ju tro att alla ni har flyttat hem. För här är det hyss som jag tror ni <skratt> ligger bakom. <skratt> okay. Vi kan börja med den första. Cykelstöld och vandalisering. <skratt> Visst, det skulle komma nästan <laughs> Var det den som typ ledde till häleri eller någonting Nej, jag såg det en, jag inte En artikel <laughs> inte här, här i veckan Nej, det här är bara en, en cykel som stals och En annan som vandaliserades Damcykeln mm. stod parkerad vid järnvägstationen <laughs> Den var låst, men det bröts upp Så att, ja, det får man ju tänka mm. att det inte är en i Om Nej. den är Lullos Exakt, det låter som Brutes där. Vi kan gå vidare, det här känns som ja. riktigt Erik Bus Mm en säfflebo står det ju dock, men eh, i 20-årsåldern års döms av Värmlands tingsrätt för hemfridsbrott och ofredande. Detta efter att ha gått in på en och kissat i en vattenpistol. <laughs> <laughs> du inte gjort något med vattenpistolen. <laughs> Nej, mannen döms för hem... <laughs> ja, det, det förtäller inte historien. Det är som att göra alls förarbete och sedan inte djuta. Han har erkänt brottet och menar att han inte har någon rimlig förklaring till det, det han gjorde och han skäms rejält, står det i domen. Och det är knutet han... i hans personer. Ja, han berättar att han var ute och druckit öl och att han och några kompisar bestämde sig för att gå ut och kissa. De såg en stor häck så de gick runt och sen eh, gick de in genom grinden på tomten. I sitt onyktra tillstånd tyckte han väl att det var kul om han kunde kissa i vattenpistolen, står det i domen. Kvinnan som bodde i huset och var ägare av vattenpistolen såg händelsen av en slump. Efter att hon sett en cykel som hade flyttats från gården till huset och kontrollerade därför övervakningskameran. På videon såg hon en person som kissade på deras varskvist och i en av deras vattenpistoler står det i domen. Hon skrev ut det här på Facebook och mannen hörde av sig och bad om ursäkt. Mannen lämnade sedan två nya vattenpistoler i kompensation vid husets grind. <laughs> det är gulligt. Man är snittad. 60 dagar. <laughs> 60 dagsböter på en totalsumma av 3000 kronor. Ja, men... det är jävla ovärt. Hyssigt av honom. Ja, verkligen. Han gör ju allt rätt i den situationen förutom att kissa i vattenpistolen men hanterandet efteråt liksom. han. Ja. Jag kan inte använda ordet sköter det snyggt men så bra han hade kunnat. Mm. Och sen har vi den sista då som jag tänker att någon av er har gjort mm. Tjuv stal Pokémonkort värda 3000 kronor Usch. En man ska ha stulit Pokémonkort värda 3000 kronor från en butik på Västra Storgatan i Säffle Tjuven gick in i butiken vid 16-tiden på torsdag och stal två kartonger med Pokémonkort Det ska finnas övervakningsfilm från butiken Men den misstänkte mannen är ännu inte identifierad Något som David då Ja säkert Bara har bara sett så är det att det är massa värde på sådana first edition-kort och går in och tar nya kort. Det känns ja, som det... en jävla IQ-befriad människa bara. Men det är även massa pengar på att sälja en open card packs, tänker jag. Så det är bara att sälja på marknadsplatsen. Ja, det är så. Så han är inte dum, men. Han borde lämna två lådor med oöppnade kort utanför grinden tycker jag, som <laughs> ursäkter. Det är ju mäktigt att få med sig, alltså det är ju inte att han brytt sig in på natten ändå, utan han får med sig två kartonger ut mm. med pokémon i. Han måste ha en stor jacka som han jobbar under. Mm. <laughs> ja, han Vart känns han som det? David. <laughs> det måste vara David. Mm. Ja, det är David 100%. David känns man kan ha lekt mycket Pokémon när han var liten och gjort såhär dåliga impressions på Pokémon. Eller? Det, fanns väl, det fanns väl ingen Pokémon som heter typ Burglar eller något sånt där. <laughs> som han kunde rollspela som. Men Som han kunde känna relatera till. Ja, exakt. Nej, en klassisk... Ja, klassisk Hitmonlee älskar det i sådana fall. Han <laughs> mm -hmm. ser lite ut som Hitmonlee. Ja, faktiskt. Ja. Säg det aldrig till honom. Nej, den, den får han fan inte. <laughs> Vad hade vi för eh, dunderskop då? Det... Eller var du det klar? Ja, det var inget. Jag har bara en eh, modebild på Pelle Skärvik, men den kan jag skicka i chatten sen. Oof, ja, den ska skickas. Ja. Oh. Ja, riktigt. What the fuck? <laughs> Nej, det, det fick jag höra gå, men vi har uh, obekräftade uppgifter. Fakta, alltså. Yes, yes. Att Åmål uh, har fått sin... Första frågetecken. I alla fall enda prostituerade. Oj. Mm. stan som håller till bakom lilla kot. Nej. Jag vet, jag det vet du... exakt vilken gränd bak. Nej, Lillakot var det. Ja, det, var det är där Mille bodde. Ja, exakt. Ja. <laughs> Riktigt horhusvib på det. Ja, men det måste ju vara sämst där det är stan för att få <laughs> bakom. Det är hul. hus överallt. Det minst trafik i hela staden. Ja men det är också Vittnen överallt runt om ja. Det är omgivet av bostadshus ja. Vad har vi för kontext här då Hur, Vem har sagt vad Vem är det, här, det här, Joada är källan I alla fall Oklart om man har sett det här Live eller inte Men ja, det var ju som återberättade. Så enligt honom så har de i princip Legat med varandra redan ja. Men det här är alltså en mor och en dotter som har blivit placerade i Åmål från Göteborg. Det finns en massa problem i grunden här. Men... <laughs> Vacker då, så är dottern till den här prostiterade kvinnan, hon som gick in med kniv på Kristneberg, eller som höll på med kniv uppe i ah. det det. Ah. men mamman? Dottern var det som vad det med det? veva med kniv. Ja, för hon var ju 20-någonting väl? Ja, exakt. Och hennes mamma då säljer sex bakom lilla kop i Åmål. <laughs> Det är, det det är om här, man, man inte tänker att det är i huset utan det är typ på lastkajen bakom Coop <skratt> <skratt> Man tänker att hon vill fånga upp de här, de är så här Fan, om glömde köpa snus som man åker dit 2.45 en tisdag Det är de kunderna hon vill fånga upp <skratt> Nej, men det är inte de här som så här Fan, jag behöver sexpack nu vi har druckit upp allting, men det har ju stängt allt annat. Så, men lilla Coop har upp öppet i en timme till. Ja. Det är det clientellet. <laughs> så, så står man där senare, en halvtimme senare. ha uh -huh. Yes. <laughs> uh -huh. Och grannarna hör bara från rummet bredvid. Mm. Vad här? Vad det göra är det Jag har inget bär. Mäktigt Det ja, svårar. Jag har också grejat lite lokalnyheter. Det. Men jag har besat. Varför? <går> varför jag har gjort det för att jag tycker att vi ska bli mer lokal. Patriotiska här. Varför? Ja, det var, varför på den frågan är att jag känner att det inte är tillräckligt. Varför? Ja, det, det är för att... Men jag tror att det är mest för att jag tycker att det saknas lokal här. Um, Aha. här. Yes. <laughs> Okej, okay, det var accepterat svar <laughs> Yes. Så jag har gjort er gubbe i Dalsland Heter det här segmentet mm. Jag är så Florida man fast Dalsland man Ja precis Ja jag hör jingen nu Perfekt för det är nog du som kommer få göra <laughs> <skratt> Jag är för tillfället Väldigt sjuk så i Brist på tid och ork Så låter jingen så här <skratt> Så jag, jag hittade bara en den här månaden. Så jag tänker att jag ger mig till eh, ja, resten av året och hitta för det andra. Emil, mm. jag har hittat din gubbe i Dalsland. <laughs> Okej, okay. Då är det en kille som heter Thomas Nilsson från Mo. Mm. Och han har eh, då fått ett nytt jobb. Utanför Frankfurt pågår ett av Europas största byggen, alla kategorier. Här samarbetar nio länder för att bättre förstå hur universum fungerar. Och i ledningen för forskningsarbetet sitter Thomas Nilsson från Mo. Är Jag sant? Jag tar, i, jag tar, jag tar till mig detta. Det, det är din gubbe nu. Så vi, ja. jag kommer följa upp med Thomas, försöka maila honom här hur det går för dem. Ja, Och, och sen i slutet vi får... på året så kan vi utvärdera Vem av våra gubbar som har gjort bäst ifrån sig Ja men precis Kul. Det är bara fantastiskt att någon från Mo hittar ut från Mo Ja, ja. och ut att i man... universum dessutom Ja precis Att någon från Mo vet vad universum är mm. Mm. Så från podden egentligen Lycka till Thomas Ja, ja men verkligen Hade ni kollat film? Nej <laughs> Nej! Jag såg den nu i morse, men vi kan ju ta den någon annan gång i sådana fall. Det är roligare om två sätt då. Ja, blir de ur sig. Jag inte såg den nu. jag skulle göra det? Vad ni hade? <laughs> jag skulle du gått var det va? Just det. Mm. Ja, ja, men den finns kvar. Den blir bara bättre med åren. Gör om, gör rätt. <laughs> Mark Hest gav oss ju en liten inblick i den där hjärnan när han skrev på Reddit att han gillar något som heter Dragon Soft War. Det var en det var nya ord för mig i kombination, ja. men vi låter honom förklara vad det, är han, vad det är som tilltalar honom här i världen. Dragon Soft 4 is a fetish where people are interested in the idea of being gently swallowed whole by a dragon without being harmed. It's a fantasy that focuses on the feeling of being safe inside the dragon, often explored through art or stories. Stories.: You heard the bra? Well, no, man hold on. Vadå, har han sagt det här? Nej, men inte det. Jag fattar att det här är AI. Nej, men han skrev att han alltid har gillat Dragons of War. På Reddit. Ja. Nej. För det, för det var något här, what's your weirdest kink, typ. Åh, herregud. Men, han sa något mer över det här också. Would you like to hear an excerpt from my very own fantasy novel covering this subject? Åh, herregud, ja. Det behöver <laughs> yeah. jag nog definitivt höra. Er <laughs> uh, noget Nå du har gjort eller er det ham? Det er det noget jeg har gjort. Okej. Okay. Men uh, du, jeg tænkte, at du på uh, tag på noget her. Uh, ja, I wish, I wish. Men sådanne magiske ting hænder ikke. Så, uh, så uh, då får man gøre det selv. dig mm. tilbage, blunda og så uh, åker vi på en liten resa. This must be her lair, the valiant Sir Mark Hest thought to himself. As he descended into the depth, each footfall a muffled echo against the damp, winding steps. The flickering light of his torch barely pierced the cavernous dark, revealing slick stone walls glistening with moisture. The air grew warmer as he ventured deeper. Thick, with the scent of embers and something richer, like spiced meat left to simmer over low flame. Legend spoke of the voracious dragon that had made this cave her home. Susi, Baspale, the beast of Tronemo, and great glutton of Vester Jutland, suppressor of suns, and devourer of dreams. Many had sought her, and none had returned. He had come prepared for battle, and yet as he crossed into the vast hollow beneath the world, the weight of his sword seemed insignificant against the presence that loomed before him. Before him sprawled atop a mound of silken pillows and ancient treasures was the dragon herself. Vast beyond reason, her golden scales gleamed in the torchlight, her stomach a round, swollen hill that shifted and gurgled contentedly. Her maw hung open, tongue lolling lazily, caught in the act of feasting. And there, caught in that mighty maw, was Sir Vikland of StarCraft. <laughs> a bard of legend known as the Voice of the Stream of the Zestame and mortal embodiment of rhythm. His fabled adventurer was already halfway into the dragon's gullet, his body vanishing inch by inch With slow, methodical gulps, his arms lay slack at his sides, his head tilted back in a dazed, blissful surrender. Mm Uh. Um, uh, ha. Yes, a shudder of pleasure rolling through him as Susie's tongue curled around his chest, drawing him deeper. Nom, nom, nom, nom, the dragon rumbled in satisfaction, savoring her meal, her great throat flexing in lazy, indulgent swallows. Mark stood frozen, transfixed not with horror, but with something far stranger. Serviklund did not scream, he did not thresh. He melted into the embrace of those powerful jaws slipping into the shadows beyond like a man stepping into a warm bath. The last of him disappeared with a final wet gulp. Susie exhaled in contentment, licking her lips as her belly gave a slow, satisfied gurgle. Then her eyes... Lazy and golden, flick to Mark, you're late, she mused, tapping a claw against her overfull middle, but I suppose there's room for one more. Mark swallowed hard, his sword arm felt weak, his breath shallow, not in fear, in intrigue. Oh, Fy. Ja, sjukt Ja, oh, jävla bra. Skickar du det till honom så kommer han i direkt. Ja, oh. <laughs> jävla dumt bara. Men... Oh. Jag, jag ville ha en exempelstory på hur det kunde låta. Liksom. Oh. Eh, en sån eh, Dragon Soft War-story. Och så fick jag det, och så ju, ju, gjorde jag lite ljudbok av det. Och Wiklund Vad var vad var hans roll redan? Var han bara bredvid och var helt sjuk i huvudet? Ja han, han blev ju vald Först liksom Han fick ju statuera någon slags exempel Vad som komma skall Ja exakt jag var, var att, jag var gött att det har hintats Om de där ljudklippen Hela avsnittet <laughs> ja, Och så exakt. kommer de nu i en story ja. En jävla payoff oh, Gud. Nom. No. <skratt> en jävla att vi kan få och att läsa upp sånt där. <skratt> ja, man, man tänker ju Jag undrar hur det skulle låta om han sa det och så kan man få det ändå ja. mm. men det är ju också farligt om det skulle komma till honom då, att, eller om det är såhär, om man skulle lägga ut det publikt och, och sånt där så kommer det bara mm. till honom till slut <skratt> att han ljudboksuppläsare för det Vad heter det? Dragon Soft War Story. Ja, det är så, ja. hans egna liksom, sexuella fantasi. Ja, ja då blir man ju paranoid, ja. ja. Om man inte var det innan. Vilket han var. Fan, vad sjuka saker vi gör i den här podden. Jag bara satt och tänkte på det. Jag lyssnade igenom den här berättelsen. Vad sjukt det här är. Men det är också så jävla svårt att hitta produkter där ute på marknaden som är kompatibelt med vad man vill göra. Liksom. Jag vill bara klona någons röst och göra en ljudbok där han läser om att en drakes väljer honom. Varför finns det inga verktyg färdiga? Varför måste jag hemma, hemma snickra allt? Liksom? Varför finns inte det startupet redan? Ja, exakt. Marknaden. It's right <laughs> Ja, vi vill ju ha det. Vi skriker <laughs> efter det. Vi är inte villiga att betala ett öre dock. Det vill jag ändå vara tydlig med. Den här var gratis som fan. Och vet vad du tänker då, Emil? När den låter gratis. <laughs> Vadå? NOM. <laughs> NOM. NOM. Är det 45 tajta, eller? Ja, men det tror jag. 45 gånger 2. Ja, precis. Andra halvan startades för 42 minuter sedan. Så att, uh... Men det är perfekt. Jag känner mig... Kommer. Jag känner bara att jag har lärt mig Om Dragon War nu Så mm. jag känner att jag har fått ut något Från den här söndagen Det boras för draken <laughs> Nästa bok Och Kommer du in med av avsnittsnamnet Till slutet också Ja det sista <laughs> Ja det jag har lärt mig är att Jag aldrig vill göra det online igen Jag vill bara träffa er face to face ja. Men det är någon slags metadonfix i alla fall Ja om skaka det på då. Med de orden säger vi tack och hej från de tre vännerna och kompisen. Mitt namn har varit Kristoffer Saltberg. Mitt namn har varit Erik Andersson. <laughs> Mitt namn har varit Sebastian Andersson. No. <laughs> <Då> avslutar <laughs> vi Oscar ska <Lund> nu också. <laughs> <laughs> Nej, det gör vi inte. <laughs> Nej, det är nog... Vi kan inte avsluta med Texfors händer. Dalsland Blues då. Dalskan Dalsland Blues. Dalsland blues. Ja. <laughs> Vad är du släpper nu bara? <laughs> jag, jag skickar den till dig på Messenger tror jag. För länge sånt. Den här kan vi ha när du börjar sina. Aha. Vi kan köra den nu då. Ja, här kommer Dalsland Blues tydligen. <laughs> det här ska bli spännande. Hej! Hej! Hej. Craig, stopp recording. nade mig för en lastbilschaufför i broid. Det ses de bilder på Facebook med dem batar och hugger vi hit. Här sitter jag här. Och själv. Så jag sjunger Var. Skulle det være lettere at håndtere?